Зі смачним сичанням шугану вугору, твердохліб не підступив до Наталки, спробував зазирнути їй в обличчя. Вона стривожила його наляканою смаглявістю. Може, від скупого освітлення? Заощаджуємо електроенергію і дима наші почуття. Ти пробач, що я так нахабнув цей ліфт про твердохліб. Але та ті там внизу просто заштовхали мене в кабіну. Вони що, всі твої знайомі? А то ти всі мої знайомі. Тільки я чужий. Не прибіднююся. Ліфт грюкнув, двері автоматично розсунулися. Наталка виступила перша, подала руку твердо хлібові. Тут не перечепись. Коридор в обидва боки тягнувся, ніби в готелі. Чимось нагадувало барак. Твердохлібового дитинства. Оце така гостинка? Оце така. Вона шукала ключі в торбинці, підходячи до одних із численних дверей. Твердохлібу стих помітити число на дверях. 59. Коли вона вже відмихала двері, твердохлібу хопив Наталку за руку. А тітка Мелашка, Її немає. Ти ж казала. Поїхала в село. Але коли мама довідається, що я впустила до себе чужого чоловіка, вони мене вб'ють. Хіба я чужий? А й тиждень? То, може, мені ліпше піти? Ну, вже приїхав, гостей не проганяють, хоч трохи обсохне. Двері з коридору відчинились просто до кімнати. Навіть натяку наперед поки. Чудеса архітектури. Наталка миттю скинула своє пальтичко і твердо хліб устиг побачити, що вона знову у платті безрукавці лискучо-вишневого кольору. Хотів сказати, як її личить це плаття, але Наталка нетерпляче смикнула його за рукав. Знімаю, це мокряче, бо не сухай хоч вода стікає. Куди ж ти його? А до ванної, там у мене вішовка, більше ніде. Давай я сам. Там у двох ми не вмістимося, давай сюди. Майже стягла з нього мокре пальто, на мить щезла за маленькими дверцятами в стіні ліворуч. Одразу й вернулася. Пригладила вона руками волосся. Небезпечно для хліба підняла руки. І він зновливо одвернувся. Ну, запросила металка, проходь. Оце мої палати. Там ще двері. Тут і спальні. Чотири квадратні метри. та і шафа. Входити можна тільки боком. А живу на цих двадцяти метрах, мені досить. Він дивився на кімнату. Нічого особливого, диван і два крісла вишневого кольору, журнальний столик, під вікном стіл зі стільцями. На підлозі до домоткані барвисті доріжки, стіни білі, ніяких прикрас, нічого. Тільки над диваном у темній рамці велика фотокартка, власне, Портрет молодого чорнявого чоловіка з вусами під ківкою в костюмі й сороці, очима схожого на твердохліба, таке саме недбальство і, сказати б, несмак. Але погляд очей вражав глибиною якимсь непередаваним смутком. Хто це? мимоволі спитав твердохліб, хоча одразу й пошкодував за свою нетактоність. Вона глянула на портрет. Так ніби хотіла пересвідчитись, чи справді про цього чоловіка питає твердохліб. Трохи помовчила, прийшла до столу, змахнула з нього невидимий пил, тільки тоді розвалася. «Юра, Юра, Швачко». «Швачко? Але ж і ти, Швачко? І я, Швачко». Вона глянула на твердохліба так, що в нього відпала будь-яка охота розпитувати. Однаково ж вона більше не скаже нічого. Коли хочеш щось відкинути, треба забути, не згадувати, не говорити. Його професія – розпитування. Прокляття професія. Наталка ждала розпитувань, вся напружившись. Він відчував напруженість кожної клітини її тіла. Проклинав себе за дурну цікавість. Мовчав, і в неї настала розслабленість. «Пи сідай», – сказала вона. «Сідай посидя, я поставлю чай. У мене тут кухня є. Все маленьке, як мені спідниці, але все є». Тільки тепер твердохліб звернув увагу ще на одну особливість цієї кімнатки. Скрізь на столику, на підвіконі, на підставках, по під стінами було безліч радіоприймачів, магнітофонів, програвачів, радіокомбайнів і все якісь Незнані твердохлібові системи, прекрасне оформлення, мабуть, висока досконалість і ще вища ціна. Він знову не стримався і спитав, хоч знову мав каратися після наталченої відповіді. Це що? Все твої премії? спитав він. Еге ж, все премії, відповіла вона, але я не сказала мої, тільки слово премії вимовила з притиском і метнула на твердохліба такий погляд, хоч провалився крізь підлогу. Перекриття тепер бетонні не провалися. Твердохліб боязко прийшов побіля радіокомбанів, схилився над приймачем на журнальному столику. Веніградський, перший радянський переносний стереофонічний вищого класу. Твердохліб простяг руку, щоб доторкнутись до тумблерів, але злякано відсмікнув її. Слабував технічним критинізмом, далі молотка ключа й зубила в техніці не пішов. Коли Ольжич Предславський надумав купувати для Мальвіни машину, і постало питання, хто її водитиме, твердо хліб відмовився категорично міг водити тільки трамвай, бо йде повільно і по рейках. Щоправда, потім виявилося, що машину купують не їздити, а для перепродажі втроє дорожче. Але то вже було згодом, коли Мальвіна Досхочу познущалася з його технічного кретинізму. Нечудно вслизнула до кімнати Наталка, стала порядкувати з чаєм. «На маленькому столику не заперечуєш?» – спитала вона. «Дякую, може не треба зайвий клопіт для тебе?»